Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům, že syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších velekněží a učitelů zákona, že bude zabit a třetího dne, že bude vzkříšen. Všem pak řekl, kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět,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 Den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Co to znamená jít za Ježíšem? Co tím Ježíš chce říct, když nám všem říká, abychom šli za ním? Není to jen vyjádření nějakého času nebo vyjádření místa, ale je to hluboká výpověď. Pokud chceme, a to i v otázce sebezáporu, být pravdiví v kristových očích, pokud ten sebezápor má vůbec za něco stát, tak nejprve se musíme ptát Ježíše, co vlastně po mně chceš, pane? Jakou cestou se mám dát? A hlavně je to opravdu tvoje cesta, půjdu opravdu za tebou, když se tou cestou vydám. A nebo je to spíš cesta, kterou si volím já sám. Já sama. Prostě je to něco, co třeba chce někdo z mých blízkých nebo vůbec svět kolem mě a já se tomu prostě podvolím, nebudu se vlastně ani ptát, co chceš ty, Ježíši, ale půjdu. A nebo je to něco, po čem touží moje, vášně moje eh, touhy. A tak to chci konat, protože se mi to líbí. Ale zase nekoukám se, co ty chceš, co bys si na to řekl. Sestry a bratři, je třeba každý den začít tím, že si udělám aspoň chvíli ticha a zkusím ve svědomí rozpoznat, co po mně ten den Ježíš chce. Jestli ten program, který jsem si vytýčil, nebo který mě čeká, je opravdu jeho programem, anebo prostě mým, anebo programem, ke kterému jsem něčím donucen. A to platí nejenom pro sebe zápor, ale zvlášť teď o poslední době je třeba i o tomto uvažovat, jestli ty, ta různá předsevzetí, která jsem si dal a měl bych si dát do postu, nejsou náhodou spíš moje nějaké snahy o takovou úlitbu bohů, promiňte mi ten výraz, anebo prostě eh, něco, čeho se chci lidsky zbavit, ale přitom jsem se nezeptal, co ty chceš, Pane Ježíši, abych teď o té postní době zvláštním způsobem změnil ve svém životě. Čem bych se měl víc ovládat, víc se stát tvým následovníkem. Kež ta otázka, co ty chceš, pane, je pro nás ta rozhodující. Amen.